Gemischtwandladen für jeden was dabei. Hallo, herzlich willkommen bei Gemischtwandladen. Heute mit einem Thema über Fußball. Yay! Applaus Aber zuerst beschäftigen wir uns natürlich wie immer mit der Geschichte und somit diesmal auch mit der Geschichte des Fußballs. Ja, ja, ist ja schon gut. Ich habe es ja nicht so gemeint. Gut, Schluss mit den Toneffekten. Beginnen wir. Nein, nein, die Geschichte ist sehr interessant. Und zwar ähm, ist Fußball ist die beliebteste Sportart der Welt und in ihrer modernen Form reicht sie bereits über 100 Jahre zurück. Alles hat begonnen im Jahre 1863 in England, Da hat sich der Fußball vom Rugby Sport gelöst und der und da ist der englische Fußballverband FA gegründet worden. Die erste Interessenvertretung des Fußballs war somit entstanden. Da hatten beide Spiele die gleiche Wurzel und haben über einen starken und weit verzweigten Stamm verfügt, der viele Jahrhunderte zurückreicht. Und wenn man da zurückgeht, findet man ein, mindestens ein halbes Dutzend verschiedener Spiele, die alle eine unterschiedliche Ausgestaltung haben, aber in der Wurzel ähm, die Entwicklung von Fußball bilden. Ganz im Gegenteil, neben der Notwendigkeit, die Füße und Beine oft ohne jeden Schutz im harten Kampf um den Ball einzusetzen, wurde schon früh erkannt, dass die außergewöhnliche Kunst Das Spielgerät, also diesen Ball mit den Füßen zu beherrschen, äh, da hat man damals schon erkannt, dass das keineswegs einfach ist und dass es ähm, Fertigkeiten verlangt. Die früheste Form des Spiels, äh, die wissenschaftlich belegt ist, findet man in einem chinesischen Militärhandbuch aus dem 2. bzw. 3. Jahrhundert vor Christus. Der größte weltweite Fußballverband ist die fifa Den kennt, glaube ich, fast jeder. Sogar ich kenne diesen Fußballverband. Ähm, ja, das tut nichts zur schade. FIFA steht for the game for the world, also für das Spiel für die Welt. Und die Mission der FIFA ist es, sagen sie jedenfalls auf ihrer eigenen Homepage, den Fußball überall und für alle zu entwickeln. somit die Welt mit ihren mitreißenden Turnieren zu begeistern und mit der Kraft des Fußballs eine bessere Zukunft zu gestalten. Ja, wenn es waren, laden in 30 Jahren noch gibt, wir werden darüber berichten. Jedenfalls, Explore FIFA ist eine Reihe animierter Kurzfilme, ähm, die in unsere Welt sozusagen katapultiert werden, da findet man eine visuelle und leicht verständliche Erklärung dafür, wie, wir, wie die FIFA diese Mission umsetzt. Dann sehen wir uns noch an die beliebtesten Fußballclubs weltweit, so eine Anzahl der Mitglieder. Ja, der beliebteste Fußballclub ist Bayern München. Ja, mein Freund neben mir, der streckt schon die Hände. Der ist Fan vom FC Bayern München. Ja, ich äußere mich zu sowas. Nicht? Auf Platz zwei, also Bayern München hat 251.315 äh, Mitglieder. Das ist Stand äh, 28. November 2014. Also ist schon äh, ein Jahr her fast. Das heißt, da hat sich schon wieder ziemlich viel geändert. Aber einigermaßen stimmt das. Dann auf Platz 2 auf Platz ist Benfica Lissabon mit 235.000 Mitgliedern. Auf Platz 3 FC Barcelona mit 177.264 Mitgliedern. Platz 4 Manchester United 151.079 Mitglieder. Platz 5 FC Arsenal. Platz 6 FC Schalke 04. Platz sieben Borussia Dortmund, Platz 8 Juventus Turin, auf Platz 9 Inter Mailand und zehn ist SC International mit 100.135 Mitgliedern. Ja, ich finde, das ist ein Wahnsinn, wie Fußball die Welt bewegt. Ich finde das sehr toll. Und möchte in diesem Fall noch einen anderen Podcast empfehlen. Einen sehr geschätzten Kollegen, äh, möchte ich mal sagen. Und zwar von Rocket Beans TV. Ähm, Bundesliga, wenn ich das richtig ausspreche, mit H. Einfach mal ähm, eingeben bei Podcasts. Klickt euch rein. Ich finde, das ist ein toller Podcast für alle, die sich für Fußball interessieren. Und ja, gutes Spiel. Klickt euch mal wieder rein, auch bei mir, beim nächsten Podcast, nächste Woche, wenn es wieder heißt, Gemischtwarenladen, für jeden was dabei. Tschüss, auf Wiedersehen.